En el programa d'avui anem va parlar una mica de la notaria de Palafrugell, un dels punts que més o menys tothom ja ha passat més d'una vegada, i per tant anem a saber coses de com s'estan desenvolupant aquests dies, aquesta gestió que s'hi està fent el dia a dia de la notaria. Parlem amb el notari de Palafrugell, el senyor Josep Maria Xiner. Bon dia, benvingut. Bon dia. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Jo ho he pronunciar més a la catalana, suposo que és xiner, no? Que, que ho pronuncieu? Sí, sí. Molt bé. Anem a una mica a la notaria perquè... Uh, sí que ha estat obert a veritat, la, la notaria durant tot aquest temps? Sí, mira, nosaltres eh, vam estar decretats com a servei essencial des, de, des del moment que es va decretar l'estat d'alarma i d'acord, evidentment, amb unes instruccions que marca una circular de la Direcció General de l'Interior del de, de 13 de març sobre la, el sistema d'actuació i la prestació del servei públic notarial. De, de manera que nosaltres hem estat a peu de canó que hi haguem durant tots aquests dies Eh, amb una sèrie de, de limitacions també en quant a la prestació del servei. Però sí, sí, no, no hem deixat d'estar oberts eh, cap dia d'entre de, de, setmana i l'horari també més restringit eh, per la gestió del servei. Eh, evidentment, la feina també hi ha caigut molt i havia que ajustar-se per minimitzar el, el risc del personal i de la pròpia, de la pròpia gent que pugui, pugui assistir al despatx notarial. Com ha sigut el, el dia a dia? Uh, com com l'heu vist tot? El dia a dia ha sigut leguitós, eh? i sobretot perquè, perquè com a tots ens faltaven mitjans, ha eh? començat d'un dia cap a un altre, eh? que ens mancaven no sé, el que ha passat el dia a, a tothom a la ciutadania, ja ha sigut les, les, les, les setmanes, eh? Eh? per començar, les mascaretes, els hidrogels, totes aquestes coses, eh? i les eh? les higiene que han estat la, la, van estar la primera prioritat, però també els també es van trobar des un primer moment que no hi havia, no, hi havia, no trobaves mascaretes, ens no, no va molt també de trobar guants i, en fi, una sèrie de, de, de material per mantenir una, uns, uh, un, uns mínims també de, de seguretat en el, en el treball, per part dels treballadors i per part també, evidentment, de la gent que que ve a l'oficina a demanar la prestació de serveis. Fora d'això, doncs, bueno, amb, amb totes les cauteles i seguint les recomanacions també des de, de, de Salut, des de part de la Generalitat i, i, i del Govern i, i, i procurant, sobretot, prioritzar la, la seguretat de, de, de les persones que venen a l'oficina perquè no ens podem constreure la presència física, en tant que no no n'hi no hagi altres mitjans que ens habiliten i ha ho hem demanat eh, des de matèria de la Generalitat de, de Catalunya per la prestació de servei i per mitjans i d'altres videoconferències o sistemes d'autolització de, de, de firma electrònica i en tant que això no tingui vist clau per part del Ministeri de Justícia doncs tenim ni no ens podem substraure aquesta presència fia eh, davant d'un ritari Curiós, no?, ara que atribua el tema de que puguem moure milions d'un costat a l'altre amb una assignatura electrònica o fer moltes coses, però encara hi hagi coses que necessitem ser allà i, amb un bolígraf, firmar. Eh, sí, sí, doncs, eh, això sí que en eh, certes coses, i aquesta és una demanda que ja portem fent des, des del Col·legi Notarial i eh, de la definició del la Justícia de Notarial davant del Ministeri de Justícia, per, per facilitar-li i agilitzar certes operacions que es podrien perfectament fer sense necessitar la presència física sí, en totes les cauteles d'assegurament de, de, de la identificació i de la capacitat de, de, del, del firmant de l'autorgan eh, que es pot conferència eh, i de conferència i, bé, doncs eh, de fet, eh, aquesta és una, una, una demanda, que està sobre del, del, del Ministeri de Justícia sobretot a l'hora de d'autoritzar-nos aquests préstecs sí o que s'estan fent ara i que demanen les mitjanes empreses per continuar a treballar els seus negocis certes operacions també com ser autoritzacions com els poders apleits en fi, constitucions de societats són coses que no necessitarien d'aquesta manera tan evident la la, la presència física davant de l'autari es poden fer per aquests milions de, de caràcter electrònic. sí. sí, sí. Eh, com ha afectat molt a la població aquesta, aquesta pandèmia, aquest confinament, l'estat d'alarma que tingut. han tingut? S'han hagut de suspendre moltes signatures de tot el, el treball diari? Evidentment, perquè eh, pràcticament pensem que, que la, el, el treball nostre s'ha limitat durant aquests... Aquests dies aquelles operacions de caràcter eh, urgent i a més perquè si sí, no posaven serà urgent inapassable per tèrminis de venciment de, de plaços convencionals, dels són contractes de, de, de, de compra-venta que deien ser anitjades o de, de sarras o senyacs i, i que havia de signar perquè si no les conseqüències econòmiques doncs podien ser Eh, doncs, eh, greus per a alguna de les parts operacions d operacions de agrràxa financera que tant per qüestions de, de venciment d'ofers de, d'efectes eh, contractuals, eh, bàsicament de les, de les eh, de certes hipoteques que, que vencien vinculat eh, per a les ciitat financeres. Eh, i, I poca cosa més, perquè eh, tenim prohibida la sortida fora del despatx, a no ser que sigui una qüestió molt i molt d'extrema necessitat i previa autorització per part de la Junta Directiva de la Col·legio de Catalunya, amb la qual cosa doncs, eh, pensem que tota l'operativa immobiliària està prècnicament parada i tant que no s'aixequi l'estat d'alarma i començant a funcionar mica amb certa normalitat, doncs tot això eh, considerem que està previamente aturats. Precisament li volia comentar l'estat de d'alarma ha canviat una mica amb aquesta fase 0 que hem entrat per comerços, etc etc. No sé si això des d'aquest dilluns ha afectat o afecta la noteria i les seves gestions. No, jo crec que això ho començarem a veure més mentre... Eh... Pensem que tota la dinàmica, sobretot eh, del tràfic immobiliari, eh, porta els seus, eh, els seus temps i, i eh, jo crec fins que eh, tot això no comença a normalitzar-se a través d'aquestes fases eh, la gent comença a agafar confiança, eh, en certa manera pugui desplaçar-se a fer, pugui desplaçar fer pensant en una qüestió immobiliària que doncs, primera. També tenim aquí, la, la, especialment al Baix Empocà i a la Pola concretament, el, el tema dels, dels, dels estrangers i, i, i que puguin tornar a venir, que puguin tornar a no sé, interessar-se pel mercat immobiliari i nostre i, per, en fi, pel nostre país. Doncs, jo crec que això trigarà, trigarà encara uns mesos o no? tronc eh doncs, quan, quan aquestes fases que comencen a, a funcionar suposo que certes coses que, que han quedat aturades estan i estan endàries hereditari que també eh, són molt importants començaran doncs començaran a, a, a, a activar-se no? però mentre estan diguem que estem en una fase larvada, no? A nivell, a nivell de, de la fe pública, sí, sí. Tot, tot el que feu ha de ser amb cita prèvia, no?, bàsicament, tot el treball que es faci. Cita prèvia, cita electrònica, o per un llanç en el correu electrònic eh, de la, la notaria o del propi col·legi notarial. Eh, si ho demanem així, per evitar, evidentment, el, el desplaçament de la gent, eh, a vegades també, sobretot la gent gran, doncs, que, que té més dificultats i té riscos d'un ens demanem que ho telefònicament, que estem dintre de l'horari nostre tòpica reduït, tots els mateixos que som, doncs a consums que siguin si necessàries, ens hem amb totes les nostres capacitances. José sí, sí. uh, María Txiner és el notari de Parla Progell, amb ell hem conversat aquests minuts. Jo no sé si alguna cosa voldria afegir vostè en concret. Sí, jo simplement us recomendaria molt de a tothom que, um, si no són eh, qüestions molt i molt urgents i eh, inaplaçables, que s'estenguin, ja que la notaria, eh, hi ha coses que són eh, necessàries, per hi ha qui, que són empresaris, que podem ser d'aquests llibres de finançament, eh? i tot a més, hi ha lliures de daquestes teva de siculitaris, aquestes coses, eh, eh, les presentacions estan bastant en tenut, i, eh, I en un moment més endavant cal fer la visita a dia ja es farà però no presidirem les circumstàncies tampoc, perquè primer de tot hem de valar la seguretat de, de les persones i més sobretot, ja pereixo, eh, que hi ha gent de, de, de més edat, els doncs, que no nos posien a dir la seva seguretat, la seva salut, per voler fer una, una, una gestió que o la pot fer eh, telefònicament, correu no, electrònic eh, o les eh, portes a les portes es pot aturar es pot replaçar-ho posteriorment. Doncs moltíssimes gràcies per haver-hi atès la nostra trucada, que vagi bé la feina i que continuïn bé tots eh, també el, el record als treballadors de, de la noteria de, de Palafrogell. Moltíssimes gràcies, molt d'anim i salut per a tots.